Juan Carlos Ezeagirregunon. Egunon. Beraz Donostiako auzapetsa zaitugu eta urrian asteburu edo bi egun berezi, 11 eta 12an e, tokitik ea bakegintza nola eraiki? Bai, 10 e, eta 11a dira, urria 10 eta 11 eta da konferentzi bat, nazioarteko konferentzi bat eta bai, pizkat helburua hori da. Ba, esperientzia ezberdinak hartu munduan gertatu dienak eta esperientzia horien puntu haman komuna izango da, zere egin duten e, tokiko odaletxetatik e, edo beste tokiko erakundetatik e, aportatzeko herri horretan bizitzen zuten o bizitzen duten normalizazio eta pake prozesu bati. Mm -hmm. Guk usten dugu esperientzia asko hau dela munduan, e, usten dugu ez badaude, esperientzia asko non demostratzen dan e, udaletxe batetik ere gauza askoin daitezkeela bakke eraikitzeko eta guk hemen Euskal Herrian bizi dugun egoeran gusten dugu hosnarketarako balio esakela horlako esperientziak izagutzea eta eztabaiatzeko eta zergatik ez hortik ere ba, bueno, ba, ikasitakoekin ba zehoz Donostian egin zen bake konferentzia Donostian izango da hau ere Euskal Herrian entzindari edo lehenengoak izan nahi duzu edo eredua ematea da asmoa? Gainontzeko horrietan ere egindaitezen alakoak? Bai, bueno, hini guztetan Donostiak ja, bai erreferentzaltasun bat e, badula, ja, dagoeneko, ba, pake eraikuntza prozesu honetan, pake konferentzia hemen izan zantzan, horien dela bi urte, eta egila da guretzako hori ba, badala horlako gauza hausa bat antolatu izatea Donostian. Baina bueno, gu garbi daukaguna da eta ni askotan esan dut egun hauetan, e, bakuitza bere ere mutik, bakuitza bere lanetik, bakuitza bere auzoetik, zeozeri desakela pakeare ikitzeko horretan eta ni orain ba alkatea naizen neinean, ba, bilatu berritu ze gauzagin daitezkeen alkatetza batetik. Eta nik gustet hemen demostratu nahi dugu da ez gela bakarra munduan holako egoera bat bizi izan dutenak edo bizitzen dutenak mundu amaio dela beste lekuak, eta munduan ba akate esberdinek egin dituztela ekimen esberdinak ba saiatuz ba, normalizazioa edo e, bultzatzen ez eta bai hau izan daiteke egemplo bat edo izan daiteke e, ezagutza e, konpartitzeko leku bat baino noski autoslato iteke beste osun udal Euskal Herrin, eta baliyo esak ere, ba, beste lekuetan euskaretik kanpo, ba aplikatzeko orlako esperientziak. Ta zerritik nondik e datoz? Bueno, guain arte ja baitu 12 bat alkate konfirmatuak eta beste batzuk ba, orain pendiente ditugu oraindik, ilebete falta zaigu. Bañojate batetarako, ba bueno, etorriko dira Boliviatik, El Salvadortik, Estatuatuetatik, Palestinatik, Saharatik. Kurdistan deik, Kurdistan bai Turkiatik eta bai Siriatik, eh, Ewo Afrikatik, eh Irlandatik, memorizainaiz, bueno, leku jaigo badaude, baino bai, leku ezberrinetatik eta hiru multzotan edo banatu batzuk momentu honetan bizitzen dute gatazka bat eta momentu honetan zer egiten ari diran, esplikatuko dute. Beste batzuk ba bizi landute gatazka eta momentu honetan ari dira, ba bueno, isten ezaten denik, igual mehikoan ezelako, baina daude, gatazka ozteko ba, e, fase batean, eta noradidia nor lantzen, ba, elkar bizitza eta normalizazioa, eta beste batzu daude, ba, bueno, igual ez du egin gatazka bat bizi izan, azkeneko urte hauetan, baino bai, e, iniziatiba izan dituzte la, ba, bueno, beste gatazka batzu astertzeko ba, bueno, ba, edo soluzioa emateko ba, launtzeko nola baite, ematen laguntzeko. Eta ego bat aste ere beste hiru erakunde europearrak bat gatazka konpontze horretan ba, adituak, blokarri hori izango da, eta nahi dugu ere ba, bueno, Euskal Herriko alkatez berriak ere egotea, ba, hemen ere ba, esperintziz berriak bat ba, saltzeko. Haberatzen nena litzateke Euskal Herretik etorriko liratezken beste alkate horiek Den aguintzatez bildukoak izatea, ez da, beste alderdi batzuetako kideak ere, nolako harrera izan du, polemika entzun da, nola dago egoera gaur egun beste alderdiekiko? Bueno, hau e, jaiotzen da, guztu e, izazmu ireki bada, eta hemen naideuna da danok egotea. Azken finean, garbi haukaguna da... Pakearek itzeko da on ere eki behar deula, eta ez da gola inozo beran, eta ez dela inorbaztertu behar. Guk eh, hau publikoki esan genuen nian, zehaz moa ba erantzun batzuk izan ziren, eta gila da ez ditugula oso ondo gulertzen, zehazken finean e, e, Pakearek itzeko momentuani uste danok nizakegula zeho zer, aktitude jarrera e, Pasibo bat nik ez du lertzen, nik uste jarra aktibo hauki behar deula hiritar bakoitzak Eta desde logo ez estetena ulertzen da e, trabax hartzea in, e, iniziatibari eta horratik ez konpartitzen. Baina hala ere, hau da, e, Alkate sortutako e, proiekto bat, Alkateekin lantzen nahi geana, Eta nik uste Alkate asko ulertzen dutela, Alkate instituzio bezela, dijuala, alerri politikoa di joaztenetik aruntzago. Mm. Eta nik usteet aukera badaudela eta lanean ari gara ba, kolor ezberdineko alkateak horregoteko ba, e, kon, e, konferentzi horetan. De etxokan poti atozenak oso e, ideologi politiko ezberdinekoa dia eta nik esperoet Euskal Herritik inguratuko dienak ere ideologi e, ezberdinekoak izan da, eta beti ere Alkarteak izango diela garbi hukita, eta instituzio bat horrezkatzen dutela alkatetza garbi hukita. Konferentzia bat izango da, irekia izango da, dozuen artean gogoetatuko dozue? Bueno da, alkateen konferentzi bat, horun alkateak diak ponenteak, e, elkarte hoiekezik, esan ditugun elkarte hoiekezik, baina egila da, alkateak konbiatuko diak noski, e, menen inguruko alkate guztik, eh eta gero konbiatuko dia ere, ba bueno, jendea, eta iriki jaungo da ere e, izena ematea, bueno, ikasle, bai e, o beste hitarrei ere bai. Orrun web horri ba badago eh irekia, e, donostia.orgn e, hortik eh sartu daiteke, edo beste la hostia.pis.con e, horria da, eta hor izena eman daiteke. Eta bueno, ba animatu jendia parte hartzea, baina ni gustet e, garbi ugi ber dela, El e, garbi dagoela. El da alkates Berdineek esperientziak eta gatazka oso ezberdinak gainea bizi izan ituztenak. Hoien esperientziak eh exautza exautzera eman. Hemenengoa no kentzun? Segertatu dan esperientzi horiekin, batzuk ondo jundi, batzuk gaizki eta hortik atatzen deguna, ba, bueno, balio ezala gure artean, ba bueno, osnarketa bategin, eztabaida sortu eta zergatik ez geho Ba igual aplikatzeko hor gauza batzuk, erantzekoak, euskal dozean laketekin, e, bakuitza bere udaletxean. Beti ere udaletxetik sortuko dian ekimenak kondutan hartuta. Eta bukatzeko, aipatu duzu etorriko diren eurdezkari guztiak, e, ba, badirela gatazka bat ezagutu dutenak e, bere herrian, eta pasberdinetan ere aurkitzen direnak. E, azken egun hauetan ere, ba Euskal Herriari dagokionez aipatu da antza denez, F agentziak filtratuta urte urtebokaerarako e, etaren e, desarmeado zerbait gertatuko litzatekeela. Eh, orain hilabete asko dira hemen bate prozesu bat hasizela,zuk ze momentutan kokatzen duzu Euskal Herria? Bueno, nik este funtzionatzen filtratze juekin, ni funtzionatze eh e, ekintzeekin. Eta nik utzet Beste hartzuk erabaki atzuk, hartuko dituzte, beha jakingo dute, noiz hartu behar dituzten, zeitz zeiten duten, zeitz zuten ditzeiten, ni badakit Euskal Herria bizi duen prozesu honetan, ba, beste mai altuetan ba, pauso hartzuk eman beharko diela, danoak izkiu, baina horrek ez du esan nahi, bitartean gu geldik eun behar duenik. Hor dut, guk e, orain aurkestu deuna konferentzia horretan da, beste aportazio txiki bat, gure e, humiltasun etikedo, Baina garbi dago beste pausatzuk egin diela, eta eman behar jakingo dituzten, nuiz eman behar rituzten. eta garbi dago lain arte zintzuk eman dituzten pausuak eta zintzuk ez. Eta hortan sartu gabe, bakutsa bere arloan egin desala zehose erpakaen alde. Ba, mi esker. Bueno,